Colanul de catifea Pista 6 Capitolul 12 Portretul Când ajunseră în stradă, Hoffman vrut să cheme o birjă, dar doctorul bătu din palme Și numai decât o trăsură vopsită în negru, se opri în fața lor Unde staționase până atunci, de unde ieșise, Hoffman nu știa Așa cum cenușărea nu știa de unde venea calașca cu care se ducea la balul prințului un mic grom îmbrăcat în negru și cu pielea ca ciocolata deschise portiera. Hoffman și doctorul se vârcară, luară loc unul lângă altul și numai decât trăsura porni fără zgomot spre hotelul tânărului. Când se văzu la poartă, Hoffman ezită să urce în cameră. Îi se părea că imediat ceva întoarce spatele, trăsura ca ei, doctorul și cei doi servitori vor dispărea așa cum apăruseră. Dar atunci la ce s-ar fi ostenit doctorul să-l conducă de la cafenea până în cheiul florilor? Acest deranj nu va avea niciun rost. Liniștit de acest migraționament, Hoffman coboră din trăsură, intră în hotel, urcă repede scara. Se repezi în camera sa, alese cea mai mare dintre pânzele pe care le avea și coborâ cu aceeași grabă cu care urcase. Trăsura era tot acolo unde o lăsase, la poartă. Pensulele, paleta și cutia cu culori fusese răpuse în interiorul trăsurii. Pânza o dădu gromului să o țină. Apoi trăsura porni, lunecând cu aceeași repeziciune și fără zgomot. După câteva minute se opri în fața unui mic palat, încântător, la numărul 15 din strada Hanovra. Hoffman își întipărin în minte strada și numărul pentru ca la nevoie să poată reveni și fără doctor. Ușa se deschise. Doctorul era cunoscut, fără îndoială căci portarul nu îl întrebă nici măcar unde mergea. Hoffman îl urmă pe doctor cu pensulele, cutia sa cu vopsele, paleta și pânza. Urcară la primul etaj, pătrânzând într-o anticameră pe care ar fi putut-o lua drept vestibulul casei poetului din Pompei. Vă amintiți că în acea perioadă domina moda greacă. Anticamera arsenei avea pereții acoperiți cu fresce, fiind împodobită cu candelabre și statui de bronz. Din anticamera, doctorul și Hoffman trecură în salon. Salonul era în stil grecesc ca și anticamera, drapat cu postav de sedan din cel mai scump. Numai covorul costa șase de livre. Doctorul a atenția lui Hoffman asupra acestui covor care reprezenta bătălia de la Arbel, copiată după renumitul mozaic de la Pompei. Uimit de acest lux nemaipomenit lui Hoffman, nu-i venea să creadă că se făceau asemenea covoare pentru a călca pe ele. Din salon trecură în budoar. Budoarul era drapat în cașmir. În fund, într-o adâncitură a zidului, se afla un pat scund, ținând loc de canapea. Acum tine rezise doctorul, iată-te introdus, vezi să te porți frumos. Nu e nevoie, cred, să-ți mai spun că dacă prietenul ei te-ar prinde aici, ai fi un om pierdut. O, oh, exclamă Hoffman, s-o revăd, s revăd numai și... Cuvintele îi se stinsă răpe buze, rămase cu ochii fix și cu brațele întinse, inima îi bătea să-i spargă pieptul. O ușă ascunsă în lemnărie se deschise și din spatele unei oglinzi care se rotea apăruse Arsen, Adevărată divinitate a templului în care binevoia să se arate adoratorului său. Purta costumul aspaziei în tot luxul lui antic, cu mărgăritare în păr mantie de purpură brodată cu aur, o rochie albă lungă până în pământ și prinsă în talie printr-un șirac de mărgăritare. Inele la picioare și la mâini și pe deasupra tuturor acestora, acea ciudată podoabă de care părea nu se despărți niciodată, colanul de catifea, fixat în lucru baia grafă de diamante. A, dumneata ești acela care te-ai angajat să-mi execuți portretul, cetățene?" Da," îngână Hoffman, da, doamnă, și doctorul binevoiește să răspundă pentru mine." Hoffman se uită în jur ca pentru a cere sprijinul doctorului, dar acesta a dispăruse. Dar bine," strigă Hoffman tulburat, dar bine." Ce cauți? Ce vrei, cetățene?" Dar, doamnă, caut, cer, îl cer pe doctor, persoana care m-a introdus aici, în sfârșit." Și la ce mai ai nevoie de sprijin de vreme ce ai fost introdus?" Dar doctorul?" repetă Hoffman. Haide, spuse Arsen supărată, Nu o să ne pierdem timpul căutându-l. Doctorul s-a dus la treburile lui. Să ne vedem și noi de ale noastre." Doamnă, sunt la ordinele dumneavoastră," zise Hoffman tremurând. Ei, ia spune-mi, consimți să-mi faci portretul? Dar e o favoare care face din mine omul cel mai fericit din lume. Mă tem numai de un lucru." Bun, acum faci pe modestul." Ei bine, dacă nu ai să reușești, voi încerca cu altul." El vrea să aibă un portret al meu. Am văzut că mă priveai ca un om care și-a antipărit chipul meu în minte. Și de aceea te-am preferat. Vă mulțumesc, vă mulțumesc de o sută de ori, strigă Hoffman cu niște ochi arzători. Oh, da, v-am păstrat chipul în minte și aici. Spunând acestea, își apăsă mâna pe inimă. Imediat păli și se clătină. Dar ce ai? întrebă Arsen nepăsătoare. Nimic, răspunse Hoffman, nimic, să începem. Ducând mâna la inimă, simțise sub cămașă medalionul Antoniei. Să începem, urmă Arsenie, ușor de zis, dar mai întâi de toate trebuie să știi că el nu vrea să fiu pictată în acest costum. Acest cuvânt, el, revenit de două ori pe buzele dansatoarei, străpunse inima lui Hoffman ca unul dintre acele ace de aur care susțineau coafura acestei aspazii moderne. Și cum vrea el să fiți pictată? întrebă Hoffman cu o amărăciune destul de pronunțată. În costumul erigonei, admirabil, cu afura cu frunze de viță, vă va veni de minune. Crezi, spuse Arsen cu un aer de pisicuță, dar sper că nici piela de panteră nu mă va urâți. Bătut în cu un ciocan într-un disc de aramă, o cameristă își făcu apariția. Eucaris, zise Arsen, adu adut o strugurii și pielea de tigru. Apoi, scoțând acele câteva ace care îi prindeau părul și scuturându-și capul, Arsen fu acoperită deodată de un val de păr negru, care căzându-i în cascade pe umer și apoi spre șolduri, se întinse des și unduios până la covor. Hoffman scoase un strigăt de admirație. Ei, ce e?" întrebă Arsen. Este strigă, Hofmann că nu am mai văzut niciodată în viața mea un părat de frumos." Tocmai asta vrea și el să se vadă și de aceea am ales costumul erigonei, care mi îngăduie să mi despletesc părul. De data aceasta, cuvintele el și am îi dă dură lui Hoffman o dublă lovitură. Între timp, domnișoara Eucaris adusese strugurii toiagul și pielea de tigru. Avem tot ce ne trebuie?" întrebă Arsen. Da, așa cred, bâlbâi Hoffman." Bine, lasă-ne singur și nu intra decât atunci când te voi suna." Domnișoara Eucaris ieși închizându-șa în urma ei. Acum, cetățene pictor, spuse Arsen, ajută-mă puțin să împotrivesc părul. Asta-i treaba dumitale. Când e vorba să mă înfrumusețez, mă las în voia fanteziei pictorului. Și aveți dreptate, exclamă Hoffman. Doamne, doamne, ce frumoasă veți fi! Luând o ramură de viță, o răsuci pe capul Arsenei cu acea artă a pictorului care dă fiecărui lucru o valoare și un reflex. Apoi, tremurând tot, luă cu vârful degetelor șuvițele acelea lungi și parfumate, revărsându-le ca pe un abanos lichid printre babele de topaz, printre frunzele de zmaral și de aramă ale viței de toamnă. Și, întocmai cum făgăduise sub mâna sa de poet, de pictor și de îndrăgostit, dansatoarea deveni atât de frumoasă încât, uitându-se în oglindă, scoase un strigăt de bucurie și de orgoliu. O, oh, ai dreptate," spuse Arsen, într-adevăr sunt foarte frumoasă." Acum mai departe. Cum mai departe, întrebă tânărul. Păi bine, cum rămâne cu costumul meu de bacantă? Hoffman începea să înțeleagă. Doamne, murmură el, doamne. Arsen își desprinse surzând mantia de purpură, reținută acum de un singurac, la care încerca zadarnic să ajungă. Hai, ajută-mă odată, zise cu nerăbdare, sau poate trebuie să o chem pe Eucaris pentru atâta fleac. Nu, nu!" exclamă Hoffman și, apropindu-se de Arsen, luă pielea de tigrui prin seghiarele de aur pe umărul bacantei, opuse să se așeze sau, mai bine zis, să se întindă pe patul de cașmir roșu, unde ar fi părut o statuie din marmură de paros dacă răsuflarea nu i-ar fi ridicat sânul și surusul nu i-ar fi întredeschis buzele. Sunt bine așa?" ea, rotunjindu-și brațul deasupra capului și luându un ciorchine de struguri pe care părea al duce la gură. O, oh, da, frumoasă! Nespus de frumoasă!" murmură Hoffman. Și făcând un efort pentru a se stăpâni, întinse pânza pe șevalet, luă paleta pensulele și începu să schițeze amețitorul tablou pe care l-avea sub ochi. Dar artistul se bizuise prea mult pe forțele sale, când văzu voluptosul model nu numai pozând în arzătoarea lui realitate, dar reprodus de nenumărate oglinze ale Budoarului, când în loc de o erigonă se văzu în mijlocul a zece bacante, când văzu că fiecare oglindă repeta acel surus amețitor, reproducând palpitațiile acelui sân pe care ghearele de aur nu-l acopereau decât pe jumătate, simți că îi se cerea ceva peste puterile omenești și aruncând paleta și pensulele cât colosere pe la frumoasa bacantă, apăsându-și buzele pe umărul ei, cu tot atâta furie cât și dragoste. Îndrăgostitul o luase înaintea pictorului, căzând în genunchi și apucă mâna Arsenei, acoperind-o cu sărutări. Arsen își trase mâna mai mult cu uimire decât cu supărare. Ce înseamnă asta?" Întrebă ea. Cât ai clipii din ochi, fără să știe nici el când și cum, Hoffman se pomeni îmbrâncit afară din budoar de către cele două cameriste ale dansatoarei. Și nebun de gelozie... De furie, de dragoste, traversă salonul clătinându-se, scara și șovăind, fără să știe cum ajunsese acolo, se pomeni în stradă. Își aminti atunci că își lăsase în buduarul arsenei pensulele, cutia cu culori, paleta, ceea ce nu era mare lucru dar odată cu acestea și pălăria, ceea ce putea să însemne mult. Capitolul 13. Ispita Hoffman se afla într-una din cele mai teribile stări sufletești. Pe lângă umilința ce se adăuga durerii, devenise în sfârșit evident pentru el că fusese chemat la Arsen nu în calitatea tânărului pe care ea îl remarcase la operă, ci pur și simplu ca pictor, ca o mașină de făcut portrete, ca o oglindă care reflectă obiectele ce îi se pun în față. De aici acea nepăsare cu care Arsen îl chemase, acea mirare când el îi sărutase mâna. Și nu era oare o nebunie pentru el, simplu student german venit la Paris cu 3-400 de taleri, adică o sumă cu care nu i-ar fi putut plăti nici măcar covorul din anticameră? Nu era oare o nebunie din partea lui să aspire tocmai la dansatoarea la modă, la femeia întreținută de către marele și darnicul Danto? Ființa aceasta nu putea fi câștigată cu declarații și suspine, ci numai cu sunetul aurului. Prietenul ei nu era acela care o iubea cel mai mult, ci acela care o plătea mai bine. Dacă Hoffman ar fi avut mai mulți bani decât Danton, Danton ar fi fost dat afară la venirea lui Hoffman. Hoffman se îndreptă spre hanul său mai descurajat și mai trist ca oricând. Până în clipa acelei întrevederi, tânărul se hrănise cu speranțe. Dar ceea ce văzuse acum, acea nepăsare față de el ca bărbat, acel lux în mijlocul căruia o găsise pe frumoasa dansatoare, și care era viața ei nu numai fizică, ci și cea morală, toate acestea deschideau o prăpastie de netrecut între ea și tânărul artist. Hoffman se întorcea abătut, ceea ce simțise el pentru Arsen, un sentiment la care inima nu participase cu nimic, se exprimase prin dor, iritație, în frigurare. Acum toate acestea făcuseră loc unei adânci de primări. O singură nădejde îi mai rămânea să-l regăsească pe doctorul negru și să-i ceară sfatul. Deși în această creatură era ceva straniu, fantastic, supraomenesc, care îi dădea impresia că ori de câte ori îl întâlnea, ieșea din viața reală pentru a intra într-un fel de vis, în care nu-l urmau nici voința, nici liberul său arbitru și unde devenea jucăria unei lumi, ce exista pentru el fără a exista pentru ceilalți. De aceea, la ora obișnuită, se înființă a doua zi la cafeneaua sa din strada monetăriei. Dar zadarnic se învălui din nou în norul său de fum, căci nicio figură asemănătoare cu cea a doctorului nu se ivi din mijlocul aburului albăstrui. Zadarnic închise ochii, nimeni când îi redeschise nu se afla pe scăunelul pe care îl pusese de cealaltă parte a mesei. Opt zile se scurseră astfel. În cea de a opta zi, Hoffman, pierzându-și răbdarea, părăsi ca din strada monetăriei cu o oră mai devreme decât de obicei, adică pe la patru după amiază. Și mergând prin Saint-Germain și trecând de Louvre, ajunse mecanic în strada onore. De abia intrat în această stradă, observă o mare mișcare venind dinspre cimitirul inocenților și care se îndrepta spre piața Palatului Regal. Își aminti de cele ce se întâmplaseră a doua zi după sosirea la Paris și recunoscu același preamăt care li izbise când avusese loc execuția doamnei Dubari. Într-adevăr, erau căruțele de la consiergerii care mergeau spre piața Revoluției încărcate cu condamnați. Să știe ce oroare avea Hoffman pentru acest spectacol, de aceea, în vreme ce căruțele în vângoană, el intră repede într-o cafenea situată în colțul străzilei. închizând ochii și astupându-și urechile, căci strigătele doamnei dubari îi mai răsunau încă în minte. Apoi, când socoti căruțele coticăruțele trecute se întoarse și văzu spre marea sa mirare coborând de pe un scaun pe care se urcase pentru a vedea mai bine, pe prietenul său, Zacaria Werner, Werner strigă Hoffman repezindu-se spre tânăr. Werner, ei, iată-te, spuse poetul, dar unde ai fost până acum? Acolo, dar cu mâinile la urech pentru a nu auzi strigătele acestor nenorociți și cu ochii închiși pentru a nu-i vedea. Drept să spun, prietene, nu te mai înțeleg, spuse Werner, ești doar pictor. Și ceea ce ai fi văzut ți-ar fi dat subiectul unui tablou admirabil, căci în cea de a treia căruță se afla o minune de femeie. Un gât, niște umeri și un păr tăiat la spate, e adevărat, dar ajungând de o parte și de cealaltă până la pământ. Am văzut-o pe doamna Dubai, și altceva nu mai trebuie. Dacă îmi va veni vreodată ideea să fac un asemenea tablou, acest original îmi va fi de ajuns, crede-mă. De altfel, nu vreau să mai fac tablouri. Și de ce? Mie groază de pictură. Vreau o nouă dezamăgire? Dragul meu, Werner, dacă mai rămân la Paris, sunt nebunesc. Tu ai să nebunești oriunde, dragul meu, așa că numerită o la să părăsești Parisul. Dar până atunci, spunem ce te nebunește. O, oh, dragul meu, Werner, sunt îndrăgostit. De Antonia, știu asta, mi-ai mai spus-o. Nu, răspunse Hoffman, trăsărind, cu Antonia ia altceva, pe ea o iubesc. Drace, distinția e subtilă. Spunem pe îndelete cum stau lucrurile. Cetățene, chelner bere și de o pahare. Cei doi tineri își îndesară pipele și se așezară la o masă situată într-un colț al localului. Hoffman îi povesti lui Werner tot ceea ce îi se întâmplase din ziua când fusese la operă, unde o văzuse pe Arsene dansând, până în momentul în care fusese dat afară din buduar. Ei și," zise Werner când Hoffman termină. Cum ei și?" repetă acesta mirat că prietenul său nu era la fel de abătut ca el. Întrebăre luă Werner, de ce ești atât de deznădăjduit? Păi foarte simplu, dragul meu, pentru că nu pot ajunge la femeia aceasta decât cu prețul aurului. Și pentru asta trebuie să-ți pierzi orice speranță, dar se înțelege fiindcă nu voi avea niciodată 500 de ludovici să-i arunc la picioare. Și pentru ce nu i-ai avea? Uite, eu am avut și nu 500 de ludovici, ci 1000 și chiar 2000. Și de unde vrei să-i iau Dumnezeule?" strigă Hoffman. De unde? Din acel Eldorado despre care ți-am vorbit." De la joc?" strigă Hoffman, resărind, dar știi bine că am jurat Antoniei să nu mai joc." E," zise Werner râzând, tot așa ei jurat și să-i fi credincios." Hoffman scoase un lung oftat și-și apăsă medalionul pe inimă. De la joc, prietene," continuă Werner, aici ai o bancă în toată puterea cuvântului, nu ca la Mannheim sau la Hamburg unde amenință să sară pentru câteva mormane de aur." Acolo s-a refugiat, cred, tot aurul Franței, nici urmă de hârtie, nici urmă din acele nenorocite de monede care și-au pierdut trei sferturi din valoare, ci numai Ludovici, niște Ludovici splendizi de aur, poftim, vrei să vezi câțiva? Și Werner scoase din buzunar un pumn de Ludovici, a căror strălucire îl pătrunse pe Hoffman până în fundul creierului. A, nu, niciodată strigă tânărul, amintindu-și totodată de profeția bătrânului ofițer, și de rugămintea Antoniei, niciodată nu voi juca. Copilării, cu noroc al tău ai face să sară banca. Și Antonia? Antonia? Ei, dragul meu, dar cine are să-i spună Antoniei că ai jucat? Că ai câștigat un milion? Cine are să-i spună că cu 25.000 de livre ți-ai permis să cumperi o frumoasă dansatoare?" Crede-mă, prietene, că dacă te vei întoarce la Mannheim cu 975.000 de livre, Antonia nu te va întreba nici de unde le ai și nici ce ai făcut cu celelalte 25.000. Și spunând acestea, Werner se ridică. Unde te duci? îl întrebă Hoffman. Trebuie să fac o vizită unei prietene. O doamnă de la Comedia franceză care mă onorează cu atențiile ei. Ce vrei, dragă, eu sunt poet și mă adresez unui teatru literar, tu care ești muzician, ți-ai făcut alegerea în templul Euterpei. Noroc la joc, dragă prietene și complimentele mele domnișoarei Arsen. Nu uita numărul băncii. Este 113. Adio! O, murmură Hoffman, mi l-ai mai spus și-mi rămăsese întipărit în minte. Își lăsă prietenul să se îndepărteze fără a se gândi să-l întrebe de adresă. Dar, deși Werner plecase, Hoffman nu rămăsese singur. Fiecare cuvânt al prietenului său devenise vizibil și palpabil. Vorbele lui dansau luminoase și îi răsunau în urechi. Și, și într-adevăr, de unde putea Hoffman să ia aurul dacă nu de la același zbor? Aceasta era singura cale pe care o putea urma pentru a realiza un vis imposibil. Și, pe urmă, vorba lui Werner nu călcase el o parte din jurământ. Ce importanță avea dacă o mai călca și pe cealaltă? La masa verde putea câștiga 25, 50, 100 de mii de livre și chiar mai mult. Demonul jocului era ca satan. El urcă jucătorii pe cel mai înalt munte al globului și de acolo le făgăduiește toate avuțiile lumii. Apoi ce fericire, ce bucurie, ce mândrie să revină la Arsen, în acel buduar din care fusese gonit. Cu ce suprem dispreț, drept răspuns la întrebarea ce cauți aici, avea să risipească asemeni unui Jupiter modern o ploaie de aur asupra noi dane. Și toate acestea nu mai erau o halucinație, un vis, ci realitate, lucruri posibile. Avea tot atâtea șanse de câștigat cât și de pierdere, mai mari pentru câștig fiindcă se știe, Hoffman era norocos la joc. O, acest număr 113 îi alerga acum în față cu cifre de foc. Îl călăuzea far infernal către acel abis în fundul căruia urlă vârtejul tăvălindu-se pe un pat de aur Capitolul 14, numărul 113 Hoffman luptă mai bine de o oră împotriva celei mai arzătoare dintre patimi Apoi, simțind că era cu neputință să mai reziste, aruncă o piesă pe masă și ieși fără să mai aștepte restul o pornind grabă spre cheiul florilor și, urcând în camera sa, luă cei 300 de taleri cei mai rămăseseră. Apoi, fără a mai sta pe gânduri, sări într-o trăsură strigând la Palatul Egalității. Palatul Regal, care se numea pe vremea aceea Palatul Egalității și care mai fusese numit și Palatul Național, căci la noi primul lucru pe care revoluționarii îl fac este să schimbe numele străzilor și al piețelor, Palatul regal, după cum spuneam, devenise în acea vreme de mizerie, de exil și teroare, un centru unde viața, înnăbușită toată ziua în pasiuni și lupte, venea să caute noaptea visul, uitarea în fricoșătoarelor realități. În vreme ce toate cartierele Parisului erau înnecate în întuneric și pustii, în vreme ce sinistre patrule formate din temnicerii zilei și călăii de mâine rătăceau ca niște fiare sălbatice în căutarea prăzii, în vreme ce în jurul căminului, de unde dispăruse un prieten sau o rudă moartă sau emigrată, cei rămași își șopteau cu inima strânsă temerile și durerile, palatul regal strălucea ca un zeu al răului. El își aprindea cele 80 de arcade, își expunea bijuteriile în vitrinele juvaergiilor, își arunca în sfârșit în mijlocul cojoacelor populare și al mizeriei generale, femeile pierdute, îmbrăcate în mătăsuri și catifele și plimbându-și de-a lungul galeriilor splendida lor nerușinare. Era în acest lux o ultimă ironie aruncată trecutului, o ultimă insultă adusă monarhiei. A expune aceste creaturi în vești regale însemna o împroșcare cu noroi, după ce fusese înnecată în sânge acelei fermecătoare curți de femei luxoase, în care Maria Antoaneta fusese regină și pe care uraganul revoluționar o târâse de la Triano, în piața ghilotinei, asemenea unui om beat care ar în noroi rochea albă a logodnicei sale. Luxul fusese lăsat numai femeilor pierdute, virtutea trebuia să umble în zdrențe. Acesta era unul dintre adevărurile descoperite de către corpul social. Și totuși, acest popor care dăduse lumii un impuls atât de puternic, acest popor parizian, la care din nefericire rațiunea nu începea să vorbească decât după ce văpaia entuziasmului s-a stins ceea ce îl face să nu aibă destul sânge rece pentru a-și aminti de prostiile pe care le-a făcut, poporul acesta sărac, dezbrăcat, nu-și prea dădea seama de filozofia acestui contrast. Și nu cu dispreț, ci cu invidie le privea pe acest regine ale mocirlei. În acele zile teroarea atinsese asemenea culmi încât realitatea avea nevoie de aceste ciudate contraste. Nu se mai dansa pe un vulcan, ci în lăuntrul lui, iar plămânii, obișnuiți cu aerul încărcat de lavă și pucioasă, nu s-ar mai fi putut mulțumi cu delicatele parfumuri de altădată. Astfel, în fiecare seară, palatul regal cu fruntea încinsă în cununa sa de foc urla cetăția dormite. Iată, s-a făcut noapte, veniți, am în mine totul. Bogăția și dragostea, jocul și femeile. Vânde toate, chiar sinucidere și asasinat. Voi care n-ați mâncat de ieri, voi care suferiți, voi care plângeți, veniți la mine. Veți vedea cum vă veți îmbogăți, veți vedea cum veți râde. Aveți vreo cunoștință sau vreo fată de vânzare? Veniți, vă veți umple buzunarele cu aur și auzul cu nerușinări. Vă veți înneca în viciu, în corupție, în iertare. Veniți aici în seara asta, mâine poate veți fi morți. Acesta era marele motiv. Trebuia să trăiești așa cum se murea, repede. Și lumea venea. În mijlocul tuturor acestora, locul cel mai frecventat era, desigur, sala de joc. Acolo găseai aurul cu care puteai obține restul. Imediat ce puse piciorul în galeria palatului, Hoffman fu înconjurat de divinitățile locului. Atrase de costumul lui de străin care, pe vremea aceea, ca și astăzi, inspira mai multă încredere decât costumul național. O țară nu e niciodată mai disprețuită decât de ea însăși. Unde este numărul 113? întrebă Hoffman pe fata care îl luase de braț. A, acolo te duci!" spuse cu dispreț această aspazie. Poftim micuțule, Ia acolo unde vezi lanterna aceea roșie. Dar caută să păstrezi doi ludovici și aduți aminte de 115. Hoffman se afundă în aleea indicată și un minut mai târziu era în sala de joc. Aici domnea zgomotul caracteristic licitațiilor și se vindeau într-adevăr multe lucruri. Saloanele străluceau de aurării, candelabre, flori și femei mai frumoase, mai luxoase și mai decoltate decât cele de jos. Pe deasupra tuturor zgomotelor se ridica clinchetul aurului. El era inima acestei lumi. Hoffman trecu direct în salonul de ruletă. În jurul unei mese mari, verzi, stăteau jucătorii. Unii erau bătrâni, alții tineri, unii să răcoatele la masa ruletei, Alții își pierduseră părintele în ajun, în dimineața sau chiar în seara aceea, dar gândurile tuturor se îndreptau necontenit spre Bila, care dansa pe roată. La jucător, singurul sentiment care continuă să trăiască este dorința, iar acest sentiment este alimentat și crește în detrimentul tuturor celorlalte. Pasompier, care spunându-i se în momentul în care începea să danseze cu Maria de medicii, mama dumitale a murit, a răspuns... Mama mea nu va fi moartă decât după ce voi fi dansat. Acest basompier era un pios alături de un jucător. Un jucător căruia îi s-ar spune un asemenea lucru în clipele în care de patima jocului, n-ar da nici măcar un răspuns ca cel al marchizului. Căci dacă nu are niciodată inimă atunci când își urmărește norocul, nu mai are nici inteligență. Jucătorul are toate virtuțile viciului său. Este sobru, plin de răbdare și neobosit. Un jucător care ar putea să pună în serviciul unei patimi cinstite al unui mare sentiment, uriașa energie pe care o pune în serviciul jocului, ar deveni unul dintre cei mai mari oameni ai lumii. Niciodată Cezar, Hannibal sau Napoleon n-au avut în cursul celor mai deseamă seamă înfăptuire ale lor o forță egală cu forța celui mai obscur dintre jucători. Ambiția, dragostea, simțurile, inima... Spiritul, auzul, mirosul, pipăitul, toate rosturile vitale ale omului în sfârșit se reunesc într-unul singur. Să joace. Și să nu credeți că joacă pentru a câștiga. Începe prin aceasta, dar sfârșește prin a juca pentru a juca. Pentru a vedea cărțile, pentru a umbla cu aurul. Pentru a încerca acele ciudate emoții care nu se pot compara cu niciuna dintre celelalte pasiune ale vieții. Faceți jocurile, strigă pe nas unul dintre grupieri. În momentul acela, Hoffman nu mai era un observator. Patima îl orbise cu desăvârșire, altfel ar fi avut prilejul să facă o serie întreagă de studii interesante. Se strecură repede printre jucători și ajunse la marginea mesei. Ocupă un loc între un individ în cojoc care sta în picioare și un bătrân care ședea pe un scaun și făcea calcule cu un creion pe hârtie. Bătrânul acesta, care își rosise viața căutând un sistem, își petrecea acum ultimele zile punându-l în aplicare și își arunca ultimele piese pentru a-l vedea dând greș. Printre toți acești bărbați apăreau capete de femei care se aplecau peste umerii lor, care se bălăceau în aurul lor și cu o dibăcie fără pereche reușeau fără să joace să câștige din câștigul unora și din pierderea altora. Văzând acele strachini pline cu aur, acele piramide de argint, ți-ar fi venit greu să crezi că mizeria publică era atât de mare, că aurul costa atât de scump. Individul în cojoc aruncă un pachet de hârtii pe un număr. 50 de livre, strigă el, anunțându-și miza. Ce e asta? întrebă crupierul, trăgând hârtiile cu lopățica și apucându-le cu vârful degetelor. Hârtii monede, răspunse individul. Alți bani n-ai? întrebă crupierul. Nu cetățene. Atunci lasă locul altuia.